Doina de foc, Doamne, de foc doina ne-ai făcut, fiindcă din adânc ai jale, neamul meu ți-a scos-o în cale când păstorul l-ai bătut. Doamne, de foc limba ne-ai făcut ca să-ți toarne în cuvinte o iubire dată-ție printr-o doină de demult. Doamne, de foc gura ne-ai făcut, ca să încapă întrânsa slova și lumina ta de soare, ce pe țară ai așternut. Doamne, de foc minte ne-ai făcut, când oglinda bolții tale, de ale noastre stele suflet, ca de îngeri s-au umplut. Doamne, de foc inim ne-ai făcut. Ca să ardă ca o pară, când lumina dintr-o maică prea curată s-a născut? Doamne, de foc gândul ne-ai făcut, ca să ne așezăm genunchii, toți la tronul tău de slavă, unde ne aștepți de mult. Doamne, de foc trupul ne-ai făcut, să ne întoarcem între îngeri. Când din trupul cel de tine tu ne-ai rupt, Doamne, de foc suflet ne-ai făcut, Când ne-ai dat din al tău sânge o iertare de păcatul lui Adam cel de demult, Doamne, de foc visul ne-ai făcut, Când în cupa lui de raze ai turnat atâi iubire și de haruri ne-ai umplut, Doamne, de foc dorul ne făcut, ca să ajungă până la tine, ca o doină cu luceferi, care ție ți-a plăcut, lacrimă pentru doina de foc. Doamne, o doină ca o lacrimă de foc, care arde tot păcatul și toți dușmanii Tu ne dat, când firul vieții a ajuns la un soroc, când cu dor te-am așteptat.